Alhamdulillahi Rabbil A'lamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Omani ehteda be hëdhje e stena be sunate ila yom edin. Të ndaluar shikues, asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je për seri me misionin ton qytetërimi i vlerave. Ishim duke fol për shtyllat e qytetërimit islam. Apo për ato gjëra që e bëjnë të dalluar qytetërimi islam. Dhe folën për vlerën e diturisë. Folën për mënyrën se si ka vendos shtyllat e metodologjisë shkencore e fes islamem, edhe si shtyllë e dytë të qytetërimit islam që ata përmendin sot, është feja, besimi. Ë çasje në këtë temë e filluam duke fol për një pohim i cili është i vërtetë edhe i vërtetuar, jo vetëm nga Islami, jo vetëm nga Kur'ani, jo vetëm nga burimet e fesë islamë por është e i vërtetuar edhe nga studiuësit e njëriut, nga ata që e studiojmë psikologjinëti, gjithashtu edhe nga studiuësit e qëqërisë. Ajo, a aj i pohim është fakti se njëriu ka nevoj për fe. Dhe përgjatë historisë, njërzit vazhdimisht në gjdo qëqëri ka qenë i pranishëm, ma dje në disa qëqëri edhe dominant, këj fakt se njërzit apo si individ edhe si qëqëri janë edhe individ me aspirata fetare, gjithashtu edhe si shoqeri kanë aspirata fetare. E përmendëm e, ato argumente logike që e vërtetojnë këtë pohim se njeri u ka nevoj për religion. Pas i që njeri u ka nevoj për religion, në mënirë automatike edhe shoqeria e ti ka nevoj për religion. Edhe pas i që shoqeria, ka nevojë për religjon. Religjioni është element apo feja është element i rëndësishëm në ndërtimin e asaj shoqërie dhe në ngritjen e saj. Pse ka nevojë njeriu për religjon? Përmenden sepse religjioni i jep përgjigje njeruut për pyetjet qenstore. Kush jam unë? Cili është roli im në këtë botë? Cili është roli i krijimit të gjithësisë? Pse unë si lloj jam më i dalluar për llojet e tjera? Gjithashtu e përmedëm se feja ndihmon në te i kalimin e situatave të vështira, ku njëriu ndihet i pashpres, ku njëriu ndihet i pikluar, ku njëriu nuk ka kuptim në jetën e ti, atëherë feja ndihmon që ajta te i kalon, atë zbrastir, atë bëshlëk edhe të kryon një kuptim të ri, i cili e lidh jetër njëriut në këtë bot me jetën e amshuashme. Do me thonë, e kupton njëriut se jetëa e ti në këtë bot, o shë diçka që o shë para pregaditje, ose angazhim për ta marrë shpërblimin e vej për së ti në botën tjetën. Gjithashtu, e përmendam se vetëdia për drejtsin e Allahut, vetëdia për mëshiren e Allahut, vetëdia se njëriut do të gjukohet në ditën e gjukimi, dhe të logaritën punët e ti, e ndihmojnë atë që të jetë aktiv. Do më thonë atëherë, kër elementi frigës filon të dominon, a i mbështetet e kallahu gjereshanuhu, sepse din më shirën e ti. Kër elementi ishprejës, do shta e të i kalon, atë cak të duhur, apo atë sasi të duhur dhe të nevojshme, atëherë a ja kujtonet vetës dënimin edhe faktin se Allahu gjershanuhu gjithashto shifuqishëm dhe ka mundësi të dënon në mënyrë të dhimshme dhe të ashpër. Përndaj, feja e drejton njeri unë që ti te i kalon situatat e mira, duke e falenderuar Allahu në subhanë e huetala, mirësit, begatit, gjirat e kënshme që i përjeton, gjithashto dhe indihmon njeri unë që ti te i kalon edhe vështirsit e jetës. Atere kur bala faqot me smundja, atere kur bala faqon me humbje në familje, atere kur bala faqon me humbje të qështje materiale, i ndihmon që ajte të i kalon. Dëmë thonë, është boshti i cili jep shpjegimet e duhura për ata që i ndodhë edhe pregadit njeri unë që ajnë në mënjirë të duhur të reagon në ato momente. Atere kur ka nevojt për falendërim, të falendëron. Atere kur ka nevojt për pendim, të pendohet atër e kur ka nevoj, nevoj për durim të duron, dhe më thonë e pregadit njeriun që vazhdimisht të shikon për para që të pret shpërblimin Allahu Subhanehu etale. Prandaj feja është e nevojshme për loj njerëzorë. Gjithashtu thamë se feja është e nevojshme edhe në jetën shoqerore, sepse i mundëson njeriut të vendosë, kufi, regullat të brendshme dhe egziston motivimi i brendshem, i cili është shumë ma i fuqishem se sa motivimi dhe nëzitja e jashtëme. E thamë se kjo është shumë e rëndësi në jetën shoqerore. Njëriu nuk është i vetëmuar në këtë gjithësi. Nuk jeton vetëm për intereset e ti individual. Prandaj, feja i mundëson me regulat e sajmë, me parimet e sajmë. I mundëson ati që të mëson më njën se si të motivohet nga brendia. Dhe dhe thonë, e kujton shpëblimin që e ka pregaditur Allahu subhanahu et ala e kujton shpoblimin e Allahu xh xh. Gjithashtu e din se me çdo vepër të mirë që e bën ka çfarë preq tek Allahu për shpëtimin. Gjithashtu edhe atëherë kur shmanget dhe largohet nga ndonjë vepër e cila është vepër e ndaluar, atë e bën për hir të Allahu xh xh dhe nuk ka nevojë për mbikëqyrës të jashtëm. Madje edhe vetdia se dikush të shëh edhe zbukurimi i veprës në këtë situatë e prish atë vepër. Gjase kërkon Allahu për njeriu që të jetë drejt për së drejti me Allahun xhaheshan, që të mos le hapsir, që dikush për njerëzve të ndikon në jetën e tij, por çdo vepër që e bën ta bën për hir Allahu, të Allahut subhanahu teala. Gjithashtu edhe me dispozitat që flasin për atë që është lejuar dhe për atë që është ndaluar, njeriu i vendos kufit, edhe din ta çmon dhe ta mbron atë që është prona e tij dhe në të njëjtën koçhet të mos uzurpon ata që janë pranë dikujt tjetër. Prandaj kjo është e nevojshme, se në shoqëri, nëse jeta e njerëzve nuk është e harmonizuar, nëse jeta e njerëzve nuk është e rregulluar, atëherë do të kemi vështirësi. Prandaj thotë një prej ish-kryetarëve të Amerikës, duke përmendë këtë çështje, thotë se kanë nevojë të rikthehet në mesin e njerëzve vedia fetare. Sepse, thot, sa do që të mundohemi, të vendosim regula, ligje, dënime të ashpra, kufizime të repta, nuk do të arim të dzisim, apo të motivojim njeri unë, të bëjt diqka, apo të largohet për diqka e, nëse aj nuk ka motivim të brenshem. Aj motivimi brenshem, maj fuqishem është kur aj atë e bon për ndonje qëllim të lartë, për ndonje të E, e, qërdim apo aspirat të lartë si kusë është besimi në zotin. Prandaj, njeriu duhet të kupton se feja është të nevojshme, sepse të njeriu e, e kryon në më njërë të duhur atë që njëhet si ku në dërgjegje. Në dërgjegja duhet të jetë në dërgjegje dhe mëshirë dhe drejtësi e cila kufizohet, formohet në bas të parime e fetarë. Feja sheçe na kufizon dhe na tregon se çka është drejtësia. Feja dhe shpallja e Allahut o sheçe që na kufizon dhe na tregon çka është mëshira e Allahut xhashan. Prandaj, edhe çfarë është mëshira e njerëzve ndaj të tjerëve. Prandaj, për neve kërkohet që ta kuptojmë fen edhe nga ky aspekt ne feja është nevojshme për njeriu, sepse është burim i vlerave, është burim i rregullave, burim i dispozita, burim i motivimit të brendshëm për të qenë ka njeriu nevojë. Me siguri se nëse prishet këj element i brenqëm inëzitjes, këj aparat të quaj, i brenqëm i vendosjes së kufive të asaj që është lejuar dhe asaj që nuk është lejuar, e që më bështetet në shpadhen hinore, atëherë njëriu bëhet element destruktiv, njëriu bëhet element rebeluar i cili më shumë prish se sa përmison në shoqerin ku jeton. Prandaj, nga kjoj aspekt njëri u kao nevoj për fejën, sepse është feja burim, i motivimit të brënqëm, është kufizim i mënyrës e si i kuptojnë të drejta tona dhe obligime tona, gjithashtu edhe është faktori i cilin dikon që ne në vazhdimësi të jemi aktiv në shoqenin ton, edhe të ndalemi aty ku nga ka ndaluar feja dhe të vazhdojmë të veprojmë edhe të përhapim veprat e mira aty ku feja na urdonë që të bëjmë vepra të mira. Gjithashtu, prej qështjeve që e vërtetojnë faktin se njeriu është qenje fetare për nga natyra e vetë, është faktin se njeriu vetë ndinë nevoj që të ketë në një qëdhim më të lartë, të ketë dikën që i beson. Prandaj, shumë e bukur është përgjigja e një filozofit i cili quët Ogist Spatije, i cili kure pyësin, pse njeriu është qenje fetare, thotë, une nuk gjejnë përgjigje tjetër, për e që faktit se ashtu jam i kryuar. Thot, dhe më tonë, jam i kryuar si qenje fetare që kërkon në fe, sepse Allahu apo Zoti e ka kryuar në këtë qështje. Dhe gjdo her, thot, kur dikush, më është munduar që me më argumentu, se ndoshta njëri u është fetar për shkak të edukatës, ndoshta është fetar për shkak të trashigimis kulturore, ndoshta është fetar për shkak të prirjes, më rinën se që ësht ajo në vend se me malleht të sug përgjigjen pse jam fetar ajo vetëm se e ka ndaliku ndaliku përgjigjen tjetër prandaj thot unë nuk gjej asnjë përgjigje t drejt në këtë çështje përveç pohimit se njeriu është fetar sepse e ka instiktin i cili nuk ndahet nga qenja njerëzore do të thonë është diçka që është në shkallën e instinktit e cila nuk ka mundsi të largohet nga qenja njerëzore Edhe kjo është, në realitet, fakt, apo fjall, me të cilë aje ka vërtetuar edhe një ajet kur anor. Kër Allahu Gjereshanu, thot se një rju është i kryuar në natyren e pasër. Allahu Subhanevë talë në kur anë thot, Fekim mëghe ke liddini hanifa, fitrët Allahi leti i fatarën nase alejha. Dhe ti këthe eftyrën tënde, në fen e pasër të islam e fejët cilëa, është larkë shirkut, është larkë shdo dhe vijimi. E ki, kjo fe, është natyra e pas të të cilën Allahu Gjereshanu e ka kryuar njërjun. La te bdile li khalki la. Nuk ka mundësi të ndryshohet natyra njërjut. Natyra e cila kërkon për njërjut që ajtë të jet aktiv, që ajtë të angazhohe, që ajtë të vepron në dobin e vetë edhe duke e pas për asysh Allahun kryu e senetin. Dhali këtë dinur qajim o lakin e këtërën nësi, laja alemun, kjo është feja e drejtë, por këtë qërështje shumë njërës nuk e din. Pra ndaj, një prej elementeve që flasin se njeri u kanë, apë argumenteve që flasin për nevojen e lojt njëzorë për fej, përbesim, është faktisë se është i kryuar, edhe është një qenë daluese apo një instinkti pashmangëshëm të qenjës njëzore, Gjë kjo të cina e vërteton, edhe ajeti kur anor, kur Allah u gjërësha në thot, dhe më thënë se, është natyre e pasrë, edhe këta e vërteton, edhe pejgamberisë Allahu Aleyhi Veselam, në hadithin e ti të njohur, kur thot, kullu me uludin ju le du ala fitra. Gjdo, i posa lindur, lind në fen, apo natyre në pasrë të islamit, thumë me e bevahu, ju hewydanihi, au ju në siranihi, au ju me gjisanihi. Pasaj prindrit me ndikime të ty, e tyre dhe rethi e ndryshon edhe ajbot, ose krishtar, ose qifut, ose bëhet adhururës i zjarit. Gjithashtu, prej argumentëve që flasin për nevojen e lojt njërzor, për besimin, për fen, për islamin, i cilë është feja e vërtet, për disa argumenti që t'i përmendi më avond, është edhe fakti se islami është burim i moralit, burim i vlerave, Burim i shembujve praktike se si duhet të jetot. Përndaj, islami dhe feja vjenë sikur kufizu osi asaj që është morale edhe, edhe delonë atë që është jo morale. E delonë atë që është mirë nga jo që është e keqe. E cakton atë që është pozitive nga jo që është negative. Dhe në të njëtën kohë jep shembuj praktikë, modele praktike se si duhet të jetot. Përndaj, Allah u në Koran në e tregon qartë, se ju në të dërguarin tuaj e keni shembullin më të mirë. Prandaj njeriu nga feja i merr vlerat e tij, besimet e tij, parimet e tij, të cilet mbështeten apo ndërtohen ekskluzivisht bi besimin në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, për argumente që flasin se lloji njerëzor njerëzor ka nevojë për fe, është fakti se edhe përkundër shumë mënyrave se si njerëzit apo disa njerëz jonë munduar që ta largojnë, që ta marginalizojnë, feja gjdohesh është rikëthyër edhe kam betë elementi rëndësishëm në jetën njërzore. Dhe më thonë, me gjitha të luftë që është zhvilluar kunder fejës, kunder besimit, majdhe në disa vete si kusën e Shqipëri është ndaluar edhe me ligjë, feja kam bjetuar edhe kjo të regon edhe e vërteton faktin se feja është diçka që është e rënjohë sur thel në natyren e njëriut. Edhe ajo ka mundësi të mbetet në formën e saj të pastë, që është Islami, në shtrimin e Allahut, ose ka mundësi të deformohet për shkak të ndikimeve të ndryshme. Prandaj, feja, edhe pse është luftuar vazhdimisht e ka përjetuar atë ballafaçim dhe atë konflikt, edhe ka mbetur dikuase e rëndësishme në jetën e njerëzit. Murat Hoffmann, një musliman i cili ka qenë ambasador i Gjermanisë, jo musliman Kur e ka pranuar Islamin, ka thon, ajo që më shqetson sot në botën perëndimore. Ësht fakti se shumë pak njerëz interesohen për gjendjen e besimit apo për situatën me besimin në perëndim. Prandaj shumica e njerëzve e kanë humbur kuptimin. Edhe gajeta e tyre mungon, mungon apo sti darguar çelimi i, i lartë. Kjo rezulton me një boshëdhëk shpirëtëror në jetën e tyre, që e rezikon që eksistence e tyre nga një eksistence fisnike, nga një eksistence e njeriu që Allahu e kanderuar, Allahu subhanuotare njeriune e kanderuar, volle ka të kerëm në abeni adem, të shëndrohet në një eksistence e cila është detyr e pashpres e cila nuk ka asë një kuptim. Dhe në përshka këse njerëzit, dhe më thonë, e kanë marginalizu që është në fejës, edhe përsa e ori këthejët. Njerëzit mundohen, mundohen tani në kohën kur e, feja o shkuptuar si e rëndësishme përlojnë njerëzorë, mundohen që ti zavendsojnë me mënira, në thoi za alternativet të fejës, vetëm se për të mbu shura të bëshlukë, bëshlukë i cilë është qëdhimi jetës, përse e tojë, cilë është modelimi në jetë. Përndaj kemi në për promovohen dhe përhapen shumë, në thojza, modele alternative të jetës e cila e ka përqedime e zavendësu fejën nga jetëa njërzve edhe psa ato vazhdimisht dështojnë sepse njëri ju e kupton se a i zavendësimi cilë është i devijuar i shtrembëruar, modeli jetës muzika edhe gjira tjera që janë në trencot nuk kanë mundësi të zavendësojnë nevojnë e njëri ju të për besim të pasër Përndaj, jete e tyre ma shumë o shëndru në një detyr, dhe më thonë, kryre e punës ditore, edhe e cialë nuk ka kuptim dhe nuk ka ndonjë sëqenim të lartë. Argument shumë i fuqishëm për nevojen e lojt njërzor për fej, është edhe një studim që i ka shvillu një sociolog, i cili quhet talë kotë për sësë. E cili thotë, njëri ju është qenje fetarë, dhe ka nevoj për fej për disa qështje për disa qështi. Qështi e parë, është veqoria e një rjutë të brengoset, edhe friga që të mos dështon, do më thonë brenga, edhe friga që të mos dështon, kryojnë të kaj një situatë, kur aj nuk ka vullnet për punë. Pra nda e thotë feja dhe besimi, jënë ato që ja këthejnë një rjutë optimizmin, që ja këthejnë një rjutë bindjen, Gjithashtu edhe i japin qetësi shpirtërore dhe përgatiten që ai të angazhohet. Pra dha njeriu ka nevojë për fe, sepse për shkak të brengës dhe për shkak të frigës, ai ndoshta nuk do të, të angazhohet në asnjë veprë, por feja i a kthen këto mundësi që ai të bëhet, do të thonë të, të qetësohet, i jep i hap i jep atij apo i hap horizontale të optimizmit, gjithashtu edhe e xhit atë të çetë vepron duke i dhën qetësi. Gjithashtu elementi tjetër i cili është Gjithashtu shumë i rëndësishëm, e që është veqëri dhe dojtë njërzorosh, njëri u shpeshe ndihët i pa aftë. Do thonë, dorzohet para vështirësive të jetës. Dorzohet para sfida me të cijet bala faqotë. Pandaj feja, thotë, indihmon ati që ti të i kalon sfidet dhe vështirësit dhe problemet duke e lidhur atëm me disa elementet të rëndësishme që ndikojnë e jetët njërzorë, po që nuk jënë materiale dhe më thënë, e lidhë njëri unë me kryu o sinë zotin, i cili pastaj aje lutatë që të ndikon në më njërë, dhe më thënë, dhejtë për së drejtë që të zhidhë në një problem, e që nuk ka lidhë me ato elemente materiale të këtë cilët besojnë shumë njëras. Gjithashtu, prej gjirave që e, e vërtetojnë se njëri u është qenje fetare dhe ka nevoj për fejtë, është fakti se për më balafacu me, me, me situatën e pë të pasos, shumë pak njërës do shta jënë në pozitë, shumë pak njërës jënë e, i ka nëritur aspiratat e tyre në këtë jetë, të, kjo të kjeri u kryon një ndjenë të pashpresës. Pastaj, vjen feja e cila ja kompenzon këtë boshllë, këtë i cilë e egziston të kaj, edhe ja largon këtë brengë, ja largon këtë piklim, edhe ja mundëson ati që ti vlerëson gjërat në mënyrën e duhur. Se, sot fatkesisht, i jetëm në një kohë kur e, mënyra e vlerësimit të gjërave është e gabuar. Kur gjërat në vend se të vlerçohen në mënyrë të duhur, vlerçohen në mënyrë të gabuar. Edhe ajo që është e vlefshme konsiderohet e pavlefshme, ndërsa ajo që është e pavlefshme konsiderohet e vlefshme. Prandaj feja e ndihmonëri u çtetë te kalon Brenden, pikëllimin, mrzien që e përjeton për shkak se dikush është në pozicë, dikush është i pasur, dikush është i famshëm i ndihmon që të të i kalon duke e vendos thon, regullin e drejt të mënyrës e sikre aso në gjithë. Thon, ajo që është pozitiv, lërsocia si e pozitiv. Ajo që është negativ, lërsocia si e si negative. Ajo që është pozitiv, insistojt në to, të kërkohet dhe kështu mëral. Pra ndaj, kjo është faktit të ret apo argumentit të ret që e ka vërtetuar talë kont parsonës për ta pohuar faktin se njëriju është një qenje vetaret që ka nevojë për fenë e jetën e tij. Ne tani do të bëjmë një shkëputje të shkurtër që të kthehemi me Lena Allahut në pjesën e dytë të emisionit, prandaj ju ftoj të dhe të qëndroni me ne edhe të na dithni edhe në pjesën e dytë të emisionit. Kthehemi pas një emision ton. Ishim duke fol për provat Argumentet që e vërtetojnë faktin se njëriu si qenje, si individ ka nevoj për fej. Edhe përmendëm, atë studim që e kishtë të bëjë sociologu i njohur, Tal Kod Parsons, i cili ka të bëjë me nevojët e njëriut për fej. Dhe thotë se feja është një motivim, shumë i fuqishëm, feja është një kompenzim, shumë i fuqishëm, gjithashtë dhe feja e vendosë mënyrën e drejt të vlerësimit të gjirëve. Edhe, ajo që është e daluar, si shenit daluase në fejnë tonë në islame, e që nuk i ka përmendë përsonësi, po që une, e të përmendë i unë, është fakti se feja ndihmon që njeri ju ta kuptonë se nuk është i vetëm, apo nuk është aj i cili e kryonë jetën e ti, po shdo gjithë që ndohë, ndohë me caktimin Allahu subhanahu etan. Kur këtë e kuptonë njeri ju, ka urci të lartë, sublime në gjdo gjë që e ka kriuar Allahu Subhanehu etal. Për ndaj, edhe kur bala faqohet me ndonje vështjesi, edhin se pasaj shihet ndonje e mirë dhe ndonje e dobishme për e të njeri. Të të lau në Kuran, ma esabë min musibet in fil ardi, wala fi enfusikum, illa fi kitab. Gjdo gjë që e ndollë prej faqetsive, juve individualisht, apo në tokë, ajo e ndollë Për shkak të saktimit i Allahut, dhe është shënuar në librin e Allahut subhanahu wa taala. Qëllimi është ka li ke la taasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum. Që të mos mërziteni, që të mos pikëlloheni për diçka që e keni humbur, edhe që të mos gëzoheni tepër me diçka që Allahu ka dhënë. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allahu nuk e do at që krenohet, atë që lavdrohet dhe që e vendos vetveten para të tjetrën. Prandaj, për neve kërkohet që të jemi të vetëdijshëm se çdo gjë që ndodh për etnëve është caktimi i Allahut xh.u. dhe për urësive të Allahut xh.u. është që ndonjëherë të sprohon me diçka të mirë, ndonjëherë me diçka që është vështirësi. Prandaj nuk duhet të pikllohemi nëse diçka prej mirësive të dunjës na ka humbur apo nuk duhet të pikëllohemi nëse na në ka ndodhur diçka e vështirë, e vështirë dhe që është e vështirë po ne, sepse ne të mos e siguri ka urtësi të lartë tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Ibn Qayimi rahimatullahi alaihi fol për njeriu na dua këtë që ta dëgjoni mirë dhe ta kuptoni, thotë se brenda njeriu ka dy forca që e lëvizin atë. E, e para është forca shkencore e cila është teorike dhe forca shkjendësore e cila e nëzit vullnetin edhe motivon njëriun. Pra nda e thot, njëriu duhet të mundoha që ti kultivon këto dy forca, ti forcon edhe të arrit ndikimin e tyre në jetër njëriut. Forca e parë thamë është forca shkjendësore e cila është teorike e cila ka të bëjmë me atë ku njëriu e njëhë vetë vetën, e njëhë kriuësi në ti edhe e plotson i plotson njohuritë që kanë të bëjnë me pozicionin e tinë në botë, edhe me pozicionin që duhet ta kët në jetën e tij Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, e njeh Allahun xhansuh edhe e njeh vetveten. Por kjo është një njëra anë, një aspekt i njohurive i cilin mbet në aspektin e njohurive që mund t'i quajmë teorike. Pastaj vjen thotë elementi i dytë i cili është njohuria apo do të thon força e dituris apo força shkencore e cila është dikon në vullnetin njeriu dhe e motivon ata në punë e cila realizohet atëherë kur ta kupton njeriu çfarë obligime ka ndaj Allahut subhanehu ve teala edhe kur të mundohet që ato obligime që i kanë ndaj Allahut i kryen me sinqeritet i kryen në mënyrë me besnikri që të mundohat që Gjdo veper që e bon, të ljargon gjdo një, njëlla, po gjdo elementi cili ka mundësi të aprisha të veper, e të mundohë të arin shkallën e ihsanit. Cila ishte shkallë e ihsanit, ku njeri u e adhronë Allahun, sikur është duke e pa, edhe pësaj nuk e sheh, at, Allahun, Allahu e sheh atë. Pra daj, i bën kaimi, shumë buku në tregonë se tek të kënjeri u duhet të forconë këto dyjë, Forca, do të thonë forca teorike e shkencore, e cila na mundson ta kuptojmë fenë, ta kuptojmë pozicionin tonë gjithsej, e ti kuptojmë obligimet tona. Derrsa forca e dytë është ajo e cila këtë vepër, apo këtë çështje teorike e shndron në vullnet, i cili pastaj realizon me rezulton me veprë. Domthon tak njeriu ndikon ajo forca në vullnetin e tij sepse shef e shef pozicionin e vet të nënshtruar dhe Allahu xhashano të nevojshëm për Allahu subhanahu wa taala, që është në rrugtimin e të drejtë Allahu subhanahu wa taala dhe duhet të angazhohet vazhdimisht për ta arritur kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala me sinçeritet, duke u kujdesur çve çve për çelë i bonti bon për hir të Allahu subhanahu wa taala. E kjo është ajo që kërkohet nga njeriu i cili domoshta më në mënyrë të drejtë të ka kuptuar pozicionin e vet, të ka kuptuar Allahun xhashanun, i ka kuptuar obligimet e veta. Domoshta njerëzit, siç thamë sot, spashher vlerësojnë në mënyrë të gabuar. Diçka që është pa vlepshme, e pavlerëshme e konsiderojnë si e vlerëshme, diçka që është vlepshme, e vlerëshme e konsiderojnë si e pavlerëshme. Prandaj kur është besimtar, kur tek ai forcohet vetdia fetare, ai kupton pozitën e vet, e po kupton Allahun subhanehu ve teala, e njeh Allahun xhanshu dhe angazhohet në vepra që t'i afrohet Allahut subhanehu ve teala. Edhe jera të tek ai pastaj i humbin e humbin Do sta atë vlerë që kanë tek disa njerëz që janë larg fes dhe larg besimit fetar. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë se ka njeriu nevojë për fen sepse i mungon atij që ti vendos gjërat në vendin e vet, që ti vendos gjërat dhe ti vlerson në mënyrën e duhur dhe të mos bësh diçka e cila nuk është prej fes islame apo nuk është prej gjërave të cilat madhrorat Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu që është shumë e rëndësishme është se një rju është i kryuar, do më thonë, edhe nga materja, edhe nga shpirti. Feja islame nuk e mohon këtë realitet. Si që thotë një djetar, nëse i shikojmë, disa fej tjera, jonë mundu që elementin shpirtror, apo epshin, apo ëndjen, të paracjesin si diqka dialzore më renda një rjutë. Ndërsa në botë kuptimin islam, Njeriu shpirti i tij është diçka që në esencë është fisnike, që duhet të vazhdohet të fisnikrohet, duke u lidh me Allahun Xhashanu dhe duke bërë veprat e mira me të cilën afrohet tek Allahu Subhanehu ve Teal. Prandaj ai shpirt i krijuar në brendinë e njeriu nuk është diçka që është ngarkuar me mëkatin e trashëguar sikur se është në disa fe. Por është diçka që duhet ne të angazhohemi rreth saj dhe të veprojmë edhe në atë mënyrë të arim dhe të knasje e Allahut subhanahu wa ta'ala. Përndaj, shumë më ranëcijosh që njeriu ta kupton këtë qështje. Ta kupton se shpirti i ti nuk është diçka që është dialzora. E ka mundëci që të kjetë prirje dhe gjirave që e në të ndaluara, por nëse arim të fisnikron shpirtin e ti, duke e edukuar, duke e afruar në pranë Allahut Gjeshanu, duke e shtuarve dijen për planinë Allahu gjerëshanë, duke e shtuarve din për nevojnë që e ka për Allahun subhanët atëhera e shpirët të fisnikrot edhe të botë më pranë Allahut subhanëhu vëtë alëm. Pra ndaj, njeri ju, si që tamë, këtë të ishin argumente që flasin për nevi, një, nevojnë e njeri ju të për, për fenë. Pastaj, pasi që folën për fenë në uh, mënirë globale edhe pak u fizuar me ndonje fetët saktuar, duke i përmendo shpeshe dhe shemë u të islam, të një dhe t është ajo fe e cila duhet të përcin ka nevojë njeriu dhe që duhet të promovohet e që në të kaluarën, edhe në të tashmen dhe në të ardhmen do të jetë boshti i qytetërimit islam. Prandaj, për faktin se kjo është feja e vërtetë e Allahut, është vet Kurani, shpallja hyjnore, libri i Islamit, në të cilin Allahu xhe'ashanuhu i sfidon edhe njerëzit, edhe xhinet që ta sjellin, qoftë edhe një sure si këj kur, Kur'an, edhe të ndihmoj njëre tjetin, edhe kjo është me të vërtet një sfid e madhe, edhe ende Allahu Gjershanu e ka lanë këtë sfid, është të hapur edhe dheri dhe sot, askus nuk e ka marat gudzim as që ka mundësi që të banë atëpë, prandaj kjo të tregon se kjo liber, është me të vërtet liber që Allahu Gjershanu e ka zbrit, është fjala e Allahut për cilën ka nevoj njëriot. Gjithashtu, vet faktis se Kur'an i ofron besime, që janë të binë, të të rënjohësra të thellë në njëriut edhe brenda atyre besimeve nuk ka kundërthanje nuk ka diçka që është në kundërshtime në atyre njëriut nuk ka diçka që e largon njëriu nga gjirat e dobishme dhe më thonë, është në pajtim edhe me jetë njëriut si individ edhe me jetë njëriut si shëqëri gjithashtu edhe është, është besim i cili në vetë vetën nuk ka kundërthanje shumë fetë tjera do është ta brenda tyre ka kundërthënje, ka konflikte. Për dajë, Allah subhanahu tala, dhe kemi cituar këtë ajet shpesher, thot, Gullaukjane, min indi, gajri lahi, le wajjedu fihi khtilafen kethira. Po të ishte ki Kur'an, shpadje dikuj tjetër, e jo Allahu Gjereshanhu, do të gjeni në të shumë kundërthënje, do të gjeni në të shumë konflikte, por e sakta ose, kjo shpadje e Allah subhanahu tala. Për dajë, Fidhimisht, burimi i fejtës islam e Kurani është një sfid me të sinë Allahu i ka sfiduar edhe njërgjit edhe gjinët ta ndihmoj një e qetinët e ta si edhe një Kurani. Pastaj vetë, ky Kurani besimet, parimet, dispozitat janë në pajtim me natyre njëriut dhe nuk kanë kunderthënje me zvete edhe janë në pajtim me njëriun si individ edhe me njëriun si shoqiri. Pastaj, gjithashtu ajo që vërteton se bëhet fjarë për fejtë sakt faktë që është kontinuiteti i feve që Allahu xha'al shanu i ka shpallur edhe u ka dërguar pejgamber i, dërgu, i ka dërguar me toj ka dërguar pejgamberët është fakti se vet Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem si bartësi i kësaj feje ka qenë i njohur me sinçeritetin e tij para se të bëhet pejgamber do të qenë i njohur me emrin Sadikul Amin ai çe flet të vërtetë ndaj çe ka qenë besnik prandaj Allahu xha jashanuhu e, e ka dërguar këtë pejgamber. Edhe Busufiani kur e paraqet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam para mbretit të Bizantit nuk e tregon asnjë, do thonë nuk e pohon atë që nuk është e vërtet, do thonë edhe dëshmon se ai ka qenë i sinqert. Gjithashtu, për argumenteve se Islami është feja e vërtet, pasi kanë njerëzit nevojë është se mes shpalljes së Kuranit, edhe shënimit të Kuranit apo lejtjesimit të Kuranit si tekst nuk ka ndërprejnje. Ne edhimi se në disa fe, mes shpaljes të ndonje librit të shenjën, edhe mes shënimit e ati librit ka, do shta edhe, dekada ma dje dhe shekuj. Ndërsa islami o shaj i cili, dhe më thonë, Kurani, me zbritin e ti, mërnda njësë të tre viteve, edhe me jetësimin e ti në jetën e sahabëve, dhe me shenimin e kohën e Othmanit radiallahu anhu, ka qenë edhe ka qenë i praniqem në jetën, Ejërasa Danuka që ai diçka që është, që është larguar, do të thonë nuk ka ndërprerje kohore që dikush të thotë se mes e shpatës së Kuranit edhe grumbullimit të Mushafit ka hapësirë kohore. Esenca e transmetimit të Kuranit ka qenë hiddi, do të thonë transmetimin në mënyrë gojore, por gjithashtu edhe më vonë është shënuar edhe nëpër Mushaf. Gjithashtu, edhe vetë fakti se Islami nuk ka çasje që shkakton kundërshtim nga shkendësa moderne apo nga zbulime shkendësore. Edhe vetë faktis e shumë njohuri shkendësore që i kanë, dhe më thonë, zbuluar shkendësarët bashkohorë, i pranon fejë, apo i ka paralemruar fejë e islame në shpaden e saj, apo në shpadet e saj, Kurani dhe Sunetin, të regon se feja islame është feja e vërtet, e cila, dhe më thonë, ka të bojë njohurit edhe me historinë një, njëriut, edhe me gjithë edhe me rregullat edhe ligjet që ekzistojnë në gjithësi. Gjithashtu, edhe vetë dëshmia e atyre që e kanë pranuar Islamin është në në në dëshminë e tyra shpeshë do ta dëgjojmë faktin se kjo është ajo fe e natyrshme, fe e cila pritet prej ne që e kemi pranuar, edhe e kemi pas ndikimin e saj në jetën tonë, edhe nuk është diçka që na ka larguar nga nevoja tona njerëzore që i kemi, edhe nga ato aspirata çai kemi në jetën tonë. Prandaj këto argumente qart flasin se Islami është fe, e cila është ajo fe për të cilën ka nevojë njeriu, edhe është ajo fe e cila e ndihmon ndërtimin e qytetërimit islam, edhe është ai besim i cili ka rezultu me veprë. Do von veper në aspektin e adhurimit të njeriu ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu ka me vepra që ka të bëjë me ndërtimin e qytetërimit i cili quhet si qytetrim islam. Edhe në fund també përmendi edhe shtyllën e tretë e cila ka të bëjë me këtë grup të parë të shtyllave të qytetërimit islam, ajo është që njeriu të mundohet që të përkryen ata që e bën. Do të thonë Islami ka do të thonë i ka vendosur rregullat e veprës në jetën e njeriu. Edhe kërkon për njeriu që ai të mundohet atë veprë që e bën ta bën në mënyrën e duhur. Nekrofolen për shkencën dhe për diturin, tham se nuk ka mundësi të veprojë dikush diçka që nuk e din. Gjithashtu, elementi i dytë ose nuk ka mundësi që të veprojë dikush që nuk është i aft, domethënë nuk ka përgatitjen fizike për atë vepër që e bën. Elementi i tretë që shumë në është shumë e rëndësishme, njeriu kur ta bën një vepër, ta bën atë për hir Te Allahu Xhejashu ta plotson te mundon ta bën në mënyrën e duhur. Thot Allahu Subhanehu ve Teala duke fol për krijimin e tij, thot Sunullahu alladhi atqana kull shay. Kjo është krijimi i Allahu Xhejashanu i cili ka plotsuar çdo gjë. Ka plotsuar çdo gjë. Prandaj Allahu Subhanehu ve Teala ka qenë që të themi e shohim se krijimi i tij është i plot. Edhe vet pejgamberi Sallallahu Aleihi ve Selam Në hadithet e sakta na ka treguar se Allahu e do robën e vet, që kur ta bën një vepër të mirë apo ndonjë gjë ta bëj atë në mënyrën më të mirë. Kjo më siguron se ka të bëj me adhurimet, që të mundohemi që t'i përmisojmë adhurimin tonë dhe vazhdimisht i gjejmë mangësitë dobësit brenda adhurimit ton. Po gjithashtu ka të bëj edhe me angazhimin tjetër, angazhimin që është praktik, që ka të bëj ndoshta me çështjet e jetës Së përdiqme, këtë fjalë, këtë hadith përgameri sallallahu aleyhi vesellem, e ka thonë atë herë e kur e ka nëvorosur një njëri, edhe kur i ka nënditur atë tullat që i mbyllin atë grope që i qëtë lehdë në mëvër, dhe më thonë, e kam posë e me së ditullat, e kam posë zbrastir, edhe ka thonë përgameri e samë, i ka urdunë sahaba që ti mbyllin atë të di, apo ti afra atë të ditullat, që të mbyllet mirë ajo, dhe më thonë, ajo Nëse shikojmë nga aspektit dobi i saj që është i vdeku, nuk ka shumë rëndësia i ka tullët në gjithu a njërë me tjetër, në për nuk i ka. Por vetë që dhimi pe i kamberi së Allahu a.s. Ka qenë që të nëzit njeri unë, që atë të vejë për që e banë të bënë në mënyrën e duhur, në mënyrë e cile është pozitive, edhe në mënyrë që të përkryen. Pra dajnë transmitohet në një të regim, se n she është marrë me ndonjë zanat, e kishte porositë, donë ka marrë porosin për dikujt që t'i bën diçka. Edhe e ka bër, por duke e bë, e ka bër duke e nxit, duke e nxituar dhe nuk e ka bë ashtu si duhet. Edhe ajo ka funksionuar. Edhe ja ka dorzuar atë njeriu të müşterisë që e ka lip, që e ka kërkuar. Pas një, një kohë gavet, do thon, ë shçetësimi që e ka përjetu, ka thon nuk e bëra mirë. Edhe e ka bërë të njëjtin prodhim në mënyrën e duhur, do të thon duke mos dëtuar edhe e ka chua aty müşterit që e ka marr, edhe kur e ka pyet ke pse e bura këtë, thot vet zanati e kërkon që atë vepër që e boi ta bëj në mënyrën e duhur, prandaj unë nuk e bëra, do të thon nuk nuk e e, e kriva, nuk e kryva obligimin tim ndaj zanatit tim, prandaj desha çetavoj. Edhe besimtari duhet të jetë këtill. Nuk mund të ndërtohë diqka e mire, buko, nëse njeriu e lene më një gjysmak e punën. Apo nuk e përfundon ashtu si duhet, sepse shpesh herë vetë kjo mos përfundimi i gjirave, apo kryrë e punjave me improvizim dhe me nëzitim dhe me shpejtim, shkaktojnë shumë pasoja negative në jetën e muslimanve edhe në rafshin individual, edhe në rafshin qëqeron. Allahu në lusë që bon të nabon të vendishën për mirësi që i kemi, Te falënderoj dhe llogjëshanu. Te jemi te perkushtuar ne adhurimet tona, te mundohemi te permisojm dhe ne manire te duhur te adhurojm Allahun Xhejashanu, gjithashtu te jemi shembull i mir. Edhe me punet tona, me zanatet tona, me angazhimet tona, ta bëjmë ato ne manire më të mirë, qe njerzit ta kuptojnë se Islami i nxit njerzit edhe punë që i bëjnë, ti bëjnë ne manirë të plotsuar dhe të përkryer. Allahu na lushet na mshiron. أَيُطَشَ نَذُ وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ